בני אבשלום, אבשלום בני וני ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, הממלכים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך, ונפש פילגשיך. לאהבה את צונאיך, ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום,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 ואת בגדיו לא כיבש למן היום לכת המלך עד היום אשר בא ושלום. ויהי כיבא ירושלים לקראת המלך ויאמר לו המלך למה לא הלכת עמי מפי בושת? ויאמר אדוני המלך עבדי רימני כי אמר עבדך הכבשה לי החמור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 ולזעוק עוד אל המלך. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציבה, תחלקו את השדה. ויאמר מפי אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבור את המלך הירדן, לשלחו את הירדן. וברזילי זקן מאוד, בן שמונים שנה, והוא כילכל את המלך בשיבתו ומחניים, כי איש גדול הוא מאוד. ויאמר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי, וכילכלתי אותך עם בירושלים. ויאמר ברזילי אל המלך,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 על הדבר הזה, האכול אכלנו מן המלך, אם נישאת נישא לנו? ויען איש ישראל את איש יהודה, ויאמר, עשר ידות לי במלך, וגם בדוד אני ממך, ומדוע הכלותני? ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי, וייקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל.